Ді двох детективів. Ситуація зацікавила його. Після недовгого міркування він випрямився і пішов до клубу. Піднявшись сходами, він зайшов до танцзали. Юю перетнув майданчик і без стуку зайшов у кабінет Блекі. Він зачинив двері і прихилився до них. Блекі попивав зі склянки чаї. Він підвів очі. Його обличчя було байдужим, коли він побачив Юю. В чому справа? Можу продати деякі відомості, сказав Юю. Вони коштують п'ять тисяч піастрів по дейшові ціні. Які відомості? Спочатку давайте гроші. Забирайся звідси, закричав Блекі, опускаючи на стіл склянку з чаєм. Або я вижбурну тебе. Юю усміхнувся. Справа стосується вас і поліції, містер Блекі. Це важливо. Блекі зненацька відчув, як похололо серце. Без вагань він витяг портмоне, відрахував п'ять тисяч піастрів і жбурнув їх через стіл. Юю. Так у чому справа? Ю-Ю, підібрав папірці, до вас представлені два детективи служби безпеки, повідомив він. Вони їхали слідом за вами, коли ви вранці поїхали з містером Чарлі. Вони супроводжували вас, коли ви повернулися. Зараз вони знаходяться біля клуба в машині в чорному Сітроєні. Кілька секунд Блекі сидів, ствердлячи очима Ю-Ю, потім з видимим зусиллям вмов. Наступного разу, коли будь заходити, постухай в двері, а тепер йди». Юю поглянув на очі, в своїй брудній руці, підморгнув Блеккі. Одні люди знаходять, інші втрачають. Мені жаль у вас, містер Блеккі, і він вийшов. Як тільки двері зачинились, Блеккі хутко піднявся і підійшов до Цитояна. Він обережно поглянув, крізь заскриті ставні. Внизу на вулиці він побачив Цитояна. Він не міг розгледіти, хто в ньому сидить. Проте було видно, що люди в машині палили. З відкритого вікна струмували кільця тут нового диму. «Що це означає?» – запитав він себе. «Чому вони слідкували за мною? Вони підозрюють, що я пов'язаний з Джефом, чи вони слідкують за мною в надії, що я наведу їх на слід хан? Чи це все має до Джефа ніякого відношення?» Він відійшов від вікна, витяг хустку, обтер спітніле обличчя, холодок страху проповз по спині. Якби не цей щуречок ЮЮ, він би... Через 10 хвилин пішов за револьвером з глушником, і якби з ним затримали, він би зробив два кроки. Він повільно відійшов до столу, буде краще не виходити на вулицю, сказав він собі, за револьвером могла б сходити юлан. Він з радістю подумав про Чарлі, що був у безпеці в літаку, який летів до, до Пномпеня. Може попередити Чарлі, що за ним слідкує поліція. Він подумав і вирішив трохи почекати. Можливо, це не має жодного стосунку до Джефа. Вірогідно, що хтось пробалакався про маленьку валютну спекуляцію, котру він провернув пару тижнів тому, і тепер поліція почала слідкувати за ним. Він встав, підійшов до шафи, налив собі чималу порцію віски, вернувся до столу. І поспіхом написав записку. Витяз саманця трохи грошей, котрі поклав у конверт разом з листом. Запечатав конверт і написав адресу. Після цього він пройшов до Танзали, де Юлан складала букети. Віднеси цього листа до фатво, веловій блекі, візьми з собою карзину, купи фруктів і овочів. Фатво дасть тобі пакунок, поклади зверху нього фрукти і овочі і повертайся сюди. Що в цьому пакеті? запитала Юлан несп... неспокій засвітився в її очах. «Це тебе не стосується», – відрізав Блеккі, – «відправляйся негайно, справа термінова». Юлан постояла нарішуче, потім зрозуміла, що він нині не схильний, терпіти не послуг, покірно прийшла за корзиною. Блеккі повернувся до свого кабінету. Він допив віскі і відчув себе спокійніше. Він бачив у вікно, як Юлан швидко пішла до вулиці, до ресторану «Фатво». За нею ніхто не пішов слідом. Людина всі троєні продовжувала палити. Блекіт чекав біля вікна. Через двадцять хвилин він побачив Юлан, що повертається з корзиною, повною овочей. Він зустрів її біля дверей. Принесла, спитав він. Вона опустила корзину з нею, витягла з неї трохи овочів і витягла пакунок, ретельно загорнутий у коричневий папір і перев'язаний шпагатом. Що скоїлась? запиталась вона. Я... Турбуюсь, ти щось затіваєш? Можу я узнати. Блекків взяв покунок. «Ні», – сказав він. «Це не жіноча справа». Він пройшов до свого кабінету, закрив і зачинив двері на засув. А після того… Розгорнув пакунок. Автоматичний револьвер 38-го калібру з довгим глуш... глушником сподобався йому. Він перевірив магазин, підійшов до сейфу і зачинив зброю. Через два дні, думав він, у нас будуть діаманти. Видавалося, що чекати треба цілу вічність. Він знову підійшов до вікна і подивився ставні. Сітроєн все ще був там. Поки він розглядав автомобіль і роздумав, щоб могла позначати увага поліції до нього, Інспектор. Го Клікн стояв перед столом полковника Онді Кхака і доповідав про вбитого поліцейського, знайденого в кюветі на шосе біля Фудамота. Була половина четвертої. Труп щойно виявили. Поліцейський зник напередодні вечорі після того, як покинув поліцейський пост. Він повинен був стежити за машиною Блеккілі. Інспектор не міг вирішити, бандити чи Джеф убили поліцейську. Мертвий поліцейський не цікавив полковника. Вранці у нього відбулася неприємна розмова Ламфамом. Ламфан попередив його, що ґрунт іде у них з-під ніг. Один із шпигунів Ламфана при президентові повідомив, що ворожа полковнику група нарешті переконала президента та розпочати дії проти нього. До кінця тижня він більше не буде очільником Служби безпеки. Він буде звільнений через три дні, як тільки його заступник повернеться з Парижа, де йому... Повірені, ніякі дії проти полковника не будуть розпочаті. Три дні думав полковник, неуважно слухаючи доповідь інспектора. Якщо ці чутки правдиві, у нього лишається тільки три дні щоб захопити діаманти і покинути країну. Де танцівниця?» – спитав він. «Вона повернеться додому до шостої години», – відповів інспектор. «У десять хвилин на сьому сер вона буде у цій кімнаті». Полковник уважно поглянув на нього, крихітні очіська заблищали. «Я пам'ятаю твою обіцянку», – проговорив він. «Якщо її не буде тут, то десяти хвилин на сьому ти пожалкуєш, що з'явився на світ». Запала мовчанка. Далі інспектор сповістив. Сьогодні вранці Блекілі відвіз свого брата в аеропорт. Той полетів у Пномпень. У нього зворотний білет. Завтра вранці він має повернутися. Ці двоє щось знають про Джефа. Я постійно раджу арештувати і допитати їх. Полковник похитав головою. Поки що ні, заперечив він. Приведи дівчину. Вона розповість мені все. Глава тринадцята Так. Перше. Неясний звук розбудив хан. Вона спала спокійно, сновидіння більше не мучили її. Вона лежала нерухомо, розглядала дерев'яну стелю, прислухалась до слабких звуків, що доносились гори, яка проходила повз дім. У маленькій кімнаті було спекотно. Млява втома оволоділа хан. Вона повернула голову, поглянула на сплячого поруч з нею стіва. Далі обережно привстала, щоб не розбудити його. Зиркнула на наручного годинника, що лежав на столику. Була четверта година. Вона лягла, задоволено зітхнувши. Автобус у, до Сайгону відходив у 15 хвилин по п'ятій. За п'ятій. 5 шоста вона буде біля центрального ринку. До 6-ї вона повернеться додому і встигне приготувати вечерю для братів. На якийсь момент страх покинув її. Джев був умілим коханцем, він задовольнив її тіло, полегшив душу. Вона з радісним віддихом випростала голені ноги, прикрила руками маленькі груди, притисла лікті до вузенької талії. Стів поворушився. Він розплющив очі, поморгав, далі побачивши, що вона спостерігає за ним. Усміхнувся. «Хеллоу, містер, місіс Джефф», – сказав він і обійняв її. Котра година. Мліючи від захоплення, вона глянула на нього. Він не міг би сказати їй нічого приємнішого, ніж просте «Хеллоу, місіс Джефф». Тільки четверта. Він просунув руку їй під плече, притягнув до себе. Якою б з радістю я виїхав звідси, мовив він, розсіяно поплескаючи її по боці. Ще тридцять одна година. До біса забавно, що через кілька годин зміниться все життя. Через тридцять одну годину ми будемо в гелікоптері. Ти коли-небудь літала в гелікоптері? Ні. Я теж. Це було перше враження з тих численних нових вражень, які нам доведеться пережити. Він помітив, як в її очах з'явився шум. Сум покачав головою, усміхнувся. Перше, що ми зробимо, коли приїдемо до Гонконга, це знайдемо юриста, щоб владнати питання з твоєю сім'єю. Адже ти турбуєшся про них чи не так? Трохи, вони будуть Прийматись, коли я поїду Вони звикнуть до цього Кілька годин він лежав спокійно Далі сказав Ти не перемінила своє рішення І не зостанешся зі мною Дідусь міг би з'їздити І попросити у твоїй сім'ї Дозволу лішитися зі мною І вийти за мене заміж Я дав йому грошей на таксі Залишайся тут, хан. Ми зможемо краще пізнати один одного 31 годину ми будемо розмовляти В цій маленькій кімнаті Ми доволі добре пізнаємо одне одного після такої довгої бесіди. Адже так, а вже ж, у неї з'явилось бажання лишитись. Дав... дивно, міркувала вона, коли я з ним, у мене немає страху. Коли він обіймає мене, я вірю, що поїду з ним до конконога. Зупинятися в кращому готелі, буду мати власний автомобіль, перли, який він мені обіцяв. Але мені нічого не треба, окрім нього. Вона поборола з покусу лишитися. Її брати не любили дідуся, вона ніколи не знала, чому. Він не Може поїхати і розповісти, що вона покидає Сайгон і довгий час не побачиться з ними. Вони сподіваються на неї, вона мусить сама пояснити їм, чому вона виїжджає. «Я повинна їхати з тів», – сказала вона, і сумно на нього подивилась. «Я хочу лишитися, але покидаю їх і їду з тобою. Буде недобре, добре, якщо я не поговорю з ними сама». «Правильно», – Джеф нахилився і поцілував її. «Ти смішна, Анхан, я захоплююсь тобою. Ти їй дуже добре». «Ні, Джеф похмурнів, я люблю тебе. Я не був добрим, поки не відчув, що люблю тебе». Бути добрим до тебе дуже легко. Він встав з ліжка, натягнув шорти, підійшов до брезентового мішка, що лежав на підлозі, розкрив його, витяг звідти металеву коробочку і вернувся до ліжка. Лежи тихо, попросив він, і, відкривши коробочку, обережно висипав діаманти в маленьку улуговинку поміж її грудей. Вона підвела голову і поглянула на діаманти, виблискуючи, наче світлячки, на її коричневій шкірі. Їй стало холодно, вона вгамувала. Дрож, коли Джеф обережно пересував пальцями діаманти, зробивши з них невеликий візерунок. Вони розкішні чи не так, тішився він. Поглянь на них, мені буде дуже шкода продавати їх. Я відберу кращі і прикрашу ними твою каблучку. Діамантовий розсип на її тілі воскресив у пам'яті відчуття страху, котре вона одного разу зазнала, коли лежачи в траві відчула, як по її голих ногах проповзла змія. Тоді вона підскочила на ноги, крикнула від жаху. Тепер, спостерігаючи задоволення, котре доставляли Джефу діаманти, що лежали біля її грудей, вона поборола, охопивши її страх, вгамувала бажання змахнути їх зі свого тіла і скрикнути. Втім, вона не змогла сховати несподівано напруження своїх м'язів. І Джеф роздосаводав цим, зібрав діаманти і склав їх назад у жерстянку. «Цікаво, чи навчує колись-небудь розуміти тебе, Нахан, сказав він. Щойно ти була щасливою і веселою, а в наступну мить ти вже без тями, без страху. Мені б хотілося знати, що коїться в твоїй славній голівці. Вона провела рукою між грудей, немов би бажаючи скинути викликана діамантами відчуття. Мені теж іноді хочеться знати твої думки з тів. Я знаю, перш ніж закрити коробочку кришкою, він уважно подивився на діаманти. Окрім тебе, нічого в світі не приносить мені більшої насолоди, окрім цієї камінці». أنا рада Нхан зіслизнувся з ліжка, вона більше не могла зносити розмов про діаманти. Якби не ці блискотливі камінці, Хоум був би ще живий, і не було б того жаху, котрий відбувся з ними. Мені треба вдягнутися, бо я спізнюсь на автобус. Так, пора. Він витягнувся на ліжку, запалив, дивився, як вона натягає на себе одяг. Коли вона підійшла до дзеркала, щоб розчесати волосся, він сказав, «Ти зрозуміла, що робити, Нхан? Не повинно бути помилки. Блекі заєдні». Іде за тобою завтра ввечері о 10-й годині. Він везе тебе до старого храму, я буду там об 11 -й. Не бери багато речей. Одну маленьку валізку. Все, що треба, ми купимо в Гонконгу. Розумію. Вона сховувала в сумку росіску, відтак витягла звідти якийсь маленький предмет і підійшла до нього. Вона сіла на краечок ліжку, серйозно на нього подивилась. Я хочу, щоб ти зберіг це, допоки ми знову не побачимось. Що це? Вона узяла його руку і вклала в неї предмет. Насупившись, він підніс руку ближче до своїх очей, щоб розглянути речі. Це був крихітний Будда, вирізаний зі слонової кістки. Він належав моєму батькові, пояснила вона. Він захистить тебе від зла. Він дуже могутністів. Бережи його». Тим часом, коли він з тобою, зло не торкнеться тебе. Її наївна віра зворушила його. Я збережу його, промовив він. Він не подумав про ту жертву, котру вона принесла, віддавши йому Буду. Він все своє життя, вона берегла цю маленьку річ. Вона вірила в її здатність приносити щастя. Вона віддала найважливіше і цінне, що мала. Він поклав Буду на стіл і сів поруч з годинником. Ну що ж, дитя, лишилось недовго. Він сів і обійняв її. Я буду тебе чекати. «Не будь такою сумною, все буде добре». «Так, треба йти». Вона напогладила кінчиками пальців його обличчя, нахилилась і поцілувала його губи. «Прощавай, Стів». Він провів її до дверей. «Ще тридцять годин, п'ятнадцять хвилин», сказав він, усміхаючись їй. «Жахливо багато». Він міцно обійняв її, потім відійшов трохи назад і дивився, як вона прутко спускалась по сходах. Вона не обернулась. Він підійшов до вікна і дивився її услід, слід, поки вона йшла вниз по запорушеній дорозі. Її вишукана пряма хода і манера тримати голову захоплювала його. По дорозі в Сайгон побоювання, погані перечуття і розгубленість знову почали терзати Нхан. Сила і впевненість Стіва підтримували її, але без цього вона відчувала самотність і ляканість каючую порожничу. Після того, як я нагодую ввечерень братям, говорила вона собі, я відправлюся в пагоду Дакао і всю ніч проводу в молитві. Вона запалить чотири свічки. Тепер вона вже... Розкаювалася, що віддала стіву свого Буду. Вона не думала, що він оцінить його, а їй без цього предмету було самотньо. Вона зраділа, коли автобус нарешті зупинився біля центрального ринку. Нахан швидко пройшла до тротуару, заповнена торговцями, котрі продавали китайський суп, сік цукрового буряка і сушене м'ясо. Один торговець протягнув їй чучело змії і зареготав, коли вона відсахнулась в бік, відвернула голову і прискорила кроки. Вечірнє сонце було жарким, тріскучі мотоцикли, що заповнювали дорогу, рік, й велосипеди створювали неймовірний бивший по нервах галас. Підійшовши до свого кварталу, вона звернула увагу на чорний Сітроєн, що стояв у кількох ярдах біля дома. В машині сидів інспектор Нго Клін. Поруч з ним знаходився детектив у цивільному. Обоє палили. Інспектор розгублено дивився на годинник. Була одна хвилина по сьомій. Чоловіки, побачивши Нхан, яка йшла, і обмінялись поглядами. Це має бути вона, промовив інспектор, вилізаючи з машини. Зачекай тут. Нхан збігла по сходах на третій поверх. Біля дверей своєї квартири вона зупинилась, щоб трохи заспокоїтись. Не слід лякати братів. Важко буде пояснити їм, чому вона збирається виїхати». Треба переконати їх, що вона буде щаслива Вони дуже люблять її Якщо вони вірять, що вона дійсно буде щаслива Вони зможуть не заперечувати проти розлуки з нею Вона спробувала посміхнутися М'язи обличчя були так напружені, що з усмішка вийшла к волею Вона повернула ручку, відкрила двері і увійшла до вітальні. Вид незнайомого чоловіка посеред кімнати змусив її несподівано зупинитись. Опріч нього в кімнаті було нікого. Їй не треба було пояснювати, що цей чоловік із служби безпеки. Заношений європейський костюм, байдуже обличчя, блискучі підозрілі очіці не могли належати нікому, як тільки члену таємної поліції». Хан стояла нерухомо, Кров відлила від серця. Холод скував тіло. «Ти, Хан Ліквон?» запитав чоловік твердим голосом. Вона намагала щось сказати, але звук завмер в горлі. Вона почула квапливі кроки в коридорі. Відтак до кімнати зайшов інспектор Нго Клін. Вона опізнала його. Інспектора добре знали у Сайгона. Вона згадала слова Віщуна. «Наступні два дні будуть найважчими в твоєму житті». «Ти, Хан Ліквон?» запитав інспектор, розглядаючи. Її. «Танцівниця з парадайз-клаба?» «Так!» – вона насилу вимовила слова, вуста в уста задерев'яніли. «Ти підеш зі мною», – сказав інспектор. Він зробив знак детективу, котрий пройшов повз неї і відкрив двері. Детектив вийшов у коридор і стояв там, чекаючи. «Де моя мати?» – спитала Анхан. Інспектор вказав на двері спальні. «Ходімо!» «Я не можу побачити її і братів», – спитав Анхан. «Зараз ні, опісля!» Взяв її за руку і вивів з кімнати. Детектив пішов попереду, а за ним дхан. Інспектор йшов позаду. Дхан без сила спускалась по сходах. Вона тремтіла. Один раз вона спіткнулася, і інспектор підтримав її за руку. Він тримав її, допоки вони не спустились у під'їзд. Там він випустив її руку. Детектив підійшов до машини і відчинив задню дверцю. Хан сіла в машину». Інспектор влаштувався поруч з нею. Кілька людей зупинилися, щоб подивитися. Вони знали, що це був автомобіль секретної поліції. Їх цікавило, що роблять детективи з Нхан. Автомобіль рванув і помчав до управління служби безпеки. Було 10 хвилин по 6-й. забилась куток. Страх паралізував свідомість. Що буде з нею? Чи побачив вона коли-небудь Стіва? Було... Потрібно дві хвилини, щоб домчати до управління. Як тільки машина зупинилась у дворі, з неї вискочив інспектор. Ходімо, сказав він, хан вийшла. Ноги так обслабли, що вона упала. Якби інспектор не підхопив її під руку, він поспішно повів і через вхід по коридору, грубо відштовхуючись ззаду. В кінці коридору знаходились двері. Інспектор постукав, відкрив двері і штовхнув Нхан до кабінету полковника Ондідкхака. Полковник у чеканні сидів за столом. За другим столом біля вікна Ламфам порпався в об'ємній теці. Він не підвів очей, коли увійшла хан. Вона подивилась на полковника, чуючи, як від страху засвербіла шкіра. Інспектор підштовхнув її до столу. Нхан ліквон. Полковник... Поглянув на годинника. Було 14 хвилин по шостій. Ти запізнився, зауважив він. Інспектор промовчав. Запала за... мовченка, після полковник жестом вилів йому вийти. Інспектор вийшов з кімнати обережно зачинив за собою двері. Полковник довго не відводив хан погляду, потім піддався вперед. Його гладкі руки покоїлися на столі. «Ти, Нхан, ліквон?» – Нхан кивнула. «Ти маєш зв'язок з американцем Стівом Джефом?» Серце стислось, помине імені Джефа спро... Пробудив в неї мужність. Вперше з того часу, як вона вийшла додому і зіткнулась там з детективом, свідомість почала працювати. Людина, що сиділа за столом, хотіла дізнатися, де знаходиться Стів. Треба бути обережно, щоб з неї не сталося, цей чоловік не має розшукати Стіва. «Так, коли ти його в останній раз бачила?» Вона подумала і відповіла, «В неділю ввечері. «Ти не бачила його більше з того часу?» «Ні, де він? Не знаю». Відповідь розсертила полковника. «Я запитую тебе, де він?» «Я не знаю». На цей раз вона відповіла без вагань. «Де ти була в той вечір?» «Будь обережною», – подумки промогла Нхан. «Будь дуже-дуже обережною». «Ходила гуляти». «Куди?» «Просто гуляла». Полковник потягнувся за сигаретою і запалив її. Весь цей час він, не відриваючись, розглядав хан. Слухай мене, сказав він. Я знаю, що ти брешеш. Я маю намір розшукати американця. Ти знаєш, де він. Якщо ти скажеш мені, то коли я знайду його, ти будеш звільнена і зможеш повернутися додому. Якщо ти не скажеш, я змушу тебе говорити. Для нашої країни дуже важливо, щоб американець був знайдений. У нас дуже багато способів змусити найупертіших людей розповісти нам те, що ми робимо. Ти. Позбовував себе багатьох страждань, якщо негайно скажеш правду. Якщо ти зноровишся, я віддам тебе людям, котрі уміють змушувати говорити. Ти зрозуміла? Через 29 годин, подумала хан, стів буде врятований. Якщо я зможу промовчати цей час, вони не схоплять його. 29 годин. А гадка про цих довгих вічність годин наповнила я холодним віччям. «Ти розумієш?» повторив полковник. «Так». Дуже добре. Він ще трохи піддався вперед. «Де американець?» Вона підвела голову і поглянула прямо в спрямовані на неї чорні очі. «Не знаю». Полковник загасив сигарету і натиснув кнопку з боку стола. Настала тривала пауза, впродовж якої він вивчав, лежавши перед ним папери. Ламфан встав і поклав йому на стіл теку. «Вам треба розписатись тут сер», – мовив він. Наханові чули, як по її облечу потекли сльози. Вона їх витерла долонькою. Звук відкривання дверей змусив її заціпаніти. Зайшли два маленьких чоловічки. Ті ж, що втопили донах хама у відрі з водою. Вони зупинилися біля входу, чекаючи. Полковник спочатку підписав папір, віддав те коламфану, котрий повернувся до свого столу, відтак подивився на двох маленьких чоловічків. «Ця жінка має інформацію, котру я хочу швидко тримати», – сказав він. «Відведіть її і зламайте її впертість. Працюйте швидко, зробіть усе, що треба. Щоб змусити її говорити, ви маєте впевненість, що вона не помре». Коли два маленькі чоловічки направились до Нейнхан, забилась в істериці. Так. Друге. Полковник Онгін Хак завершив їсти чаджо з крабами, які він запивав теплим, китайським вином. Час від часу він поглядав на золотий настільний годинник. Була за 20 хвилин 9-та. Жінка вже майже 3 години знаходилась в руках його людей. Факт, що йому досі не була передана очікувана інформація, здивував полковника. Його люди навчилися дуже швидко виривати у своїх жертв інформацію. Зволікання дратувало полковника, проте здібності його людей не викликали сумнівів. Однак ця жінка і смішна впертість дратували його. На обличчі з'явився вираз жорсткості. «Ну що ж, вона довго рого заплатить за свою затятість. Його люди не знають пощади, він би не хотів побувати в їх руках». Полковник відсунув келих і потягнувся за яблуком. Він повагом із з насолодою жував яблуко, коли роздався негучний стукіт у двері і виник ламфан. Жінка підготована до допиту, доповів він. Ви б хотіли її допитати особисто? Полковник ще раз відкусив яблуко. Вона потребувала досить часу. Яка ступінь суворості була застосована? Максимально відповів ламфан. Враховуючи, що ви хотіли швидко отримати інформацію, на неї чинилось безперервне діяльність. Вона була зламана лише кілька хвилин тому. Полковник доїв яблуко, відсунув стілець і піднявся. «Я сам допитаю її», – проговорив він. «Ходімо зі мною». Вони вийшли з кімнати, пройшли по коридору і спустились по кручених сходах у кімнату, де допитували ув'язнених. Це була маленька кімната, її підлога і стіни були покриті бильям кафелем. Металевий стіл з прикріпленими до підлоги ніжками освітлювався потужною лампою, що звисала зі стелі. На столі лежала анхана, її зап'ястки і щі були стягнуті ремнями. Очі були закриті, голова відтягнута назад мотузкою це було зеленувато-жовтим. Вона дихала через силу нервово-судобними ковтками. Два маленьких чоловічки сиділи навпочіпки по обидва боки від неї. Вони спітніли і виглядали стомленими. При появі полковника вони встали. Він підійшов до Нхан і подивився на неї. «Отже, де американець?» Хан повільно відкрила очі, вони були мутні, як ніби вона ще повністю пройшла до тями. Вона пробормотала щось, чого полковник не міг розслухати. Один із чоловічків підійшов і ляснув її по обличчю. Її очі розширились, і вона зічулилась від страху. По обличчю покотились сльози. Безперестанні катування, яким вона піддавалась, викликали нестерпний біль. Тхан відчула, що подальший супротив стає неможливим. «Може статися, – думала вона, – що якщо вона не отримає передпочинку, вона буде зламана і викаже Стіва. Її муки тривали вже три години. Двадцять шість годин, які треба ще витривати для врятування Стіва, вона ще знала – нестерпними будуть вносливості. Необхідне відтармування. Треба переконати чоловіка, який нахилився над нею, що стів знаходиться де-небудь вдалині від Фудамота. Допоки вони будуть розшукувати його там, вона збере сили, щоб витримати нові звучання над її тріпотливим тілом. Вдалаті, прошепотіла вона і розплющила очі. Кілька місяців тому стів повіси її в кінці тижня. Вдалат. Це був літній курорт в горах, куди можна люди ховались від міської спеки. Вона досить добре пам'ятала це містечко, щоб мати можливість брехати. «Де в Далаті?» – спитав, насупившись полковник у домі. «Кому належить дім?» – «Американцю». «Де цей дім?» – «Третій дім від вокзалу». «Дім з, чер... з червоним дахом і жовтими воротами», – вимовив Анхан, не розплющуючи очей. Вона боялася, що він запідозрить неправду. Полковник глибоко зіткнув. «Він зараз там?» – «Так». Полковник нахилився, нижчі маленькі очі блищали. Він прошепотів так, щоб ніхто, окрім хан, не могли почути його. Діаманти у нього? Так. Полковник випрямився. Отже, сказав він Ланфану, я вже потратив досить часу. Я негайно їду в Далат. Ланфан глянув на хан. Вона, можливо, бреше, щоб виграти час, зауважив він. Обличчя полковника потемніло. Вона не посміла б. Якщо вона мені набрехала, я розріжу її на шматки. Він схопив Нхан за руку і потряс. Слухай мене, гаркнув полковник. Ти брешеш? Тобі краще сказати правду. Якщо я з'ясую, що ти збрехала, ти пошкодуєш про це. Нхан ледь покачала головою. Вона змусила себе вимовити тремтячим голосом. Це правда. Він у далаті. Полковник... Відштовхнув маленького чоловічка. Вона не бреше, сказав він. Вона розуміє, що робить. Вона була дурна, що так дорого пручалась. Так. Так, так, так. так. Він подався до дверей, далі зупинився, поглянув, «На двох маленьких чолові... чоловічків. Дайте їй води, і хай вона відпочине. Вимкнеть світло. Я повернусь приблизно через 10 годин. Тоді я вируш... вирішу, що з нею робити». Нхан судобно заридала. «Десять годин відпочинку і шістнадцять годин тортур. Чи витримає вона?» Повернувшись у свій кабінет, полковник звелів Ламфану покликати інспектора Нго Кліна. «Він поїде зі мною в Далат?» Провадив полковник. Коли ми вб'ємо американця, я візьму діаманти. Я усуну інспектора. Американець застрелить його і, намагаючись захистити інспектора, я змушений буду бити американця. Ви можете не знайти його там, попередив Ламфан. Я все-таки думаю, що вона збрехала. Він там проричав полковник. Мене дратує твій песимізм. Вона не збрехала. Ламфан поклонився. Він був незгодний. Він пішов за інспектором. Завершуємо читати детектив Джеймса Хедлі Чейза «Вінок із Лотсу». Глава 14. Перша. «Треба було п'ять годин важкої їзди, щоб добратися в Далат. Дорога була погана, і хоч полковник безпинно підганяв інспектора їхати швидше, темрява і нерівності покриття створювали чималі труднощі». Вони прибули на залізничну станцію в Далаті до 2-ї години ночі. Їм не було великого зусилля присвідчитися, на це пішло трохи більше півгодини, щоб біля вокзалу немає дому з червоним дахом і жовтими воротами. Нестямна лють, яка володіла полковником, коли він второпав, що Нхан обманула його, змусила інспектора триматись від нього на поважній дистанції. На щастя для Нхан, божевільний гнів позбавився, полковника здатності мислити. Його єдиним прагненням було якнайшвидше повернутися до Сайгона і схопити власними руками ту жінку, котра осмілилась послати його на полювання за диким гусем. Якби він трохи подумав, він би... Відправився до поліцейської дільниці, подзвонив Биламфану і вилів йому негайно поновити тартури, але він втратив здатність мислити. Він зібрався в машину і, пронизливо крикнувши на інспектора, зволів йому повертатись до Сайгона. Інспектор їхав стрімкою, як тільки міг, але ця швидкість видалася полковнику недостатньою. Несподівано він йому наказав зупинитись і забиратися з водійського сидіння. Він сам сів за кермою і наступні 20 миль інспектор сидів за ще від страху, коли автомобіль, розвинувши загрозливо-катастрофічну швидкість, скажено скрипів на поворотах. Невдовзі сталося нещастя. На виході з крутого повороту з неймовірною швидкістю автомобіль раптово занесло, шина лопнула і машина врізалась вгору. Обох чоловіків сильно струсануло, але ніхто з них не був поранений. Кілька хвилин по тому вони прийшли до тями. Після огляду вони з'ясували, що машина повністю розбита, полагодити її неможливо. Аварія скоїлась на пустинній ділянці дорозі. Інспектор знав, що рано вранці тут немає жодних шансів зустріти машину. Найближча поліцейська дільниця знаходилась на відстані 30 миль. Нічого не лишалось робити, як сидіти на узбіччі в очікуванні, коли прийде перша машина із Далату. Вони... Прождали сім годин раніше, ніж побачили старенький напівзруйнований Сітроєн, який ледве тягнувся до гори по гірській дорозі. За кермом сидів китаєць селянин. Вже була 10-та година, пекуче сонце робило довге чекання нестерпним. Поки вони чекали, полковник не промовив жодного слова. Він сидів на величезному камені, палив сигарету за сигаретою. Його жорстке жовте обличчя мало такий вираз, від якого стигла кров у жилах інспектора. Їм знадобилося ще дві години. Щоб добратися у пехтівшомуся Сітроєні до поліцейської дільниці. Інспектор по телефону негайно наказав негайно вислати найшвидкісний автомобіль. Полковник не дав ламфану жодних вказівок. Тепер він бажав особисто зайнятися на хан. Більше нічого не могло задовольнити кипівшу в ньому хворобливу лють. Він прибув до управління Служби безпеки. В половині другої. Він відпустив інспектора, прийшов до своєї квартири, де прийняв душ, змінив одяг і велів подати ленч. Кликотівши в ньому лють і вираз його обличчя, жахали слух. Ламфам, почувши про повернення хазяїна, увійшов до кімнати. Коли полковник їв ленч, полковник зеркнув на нього з набитим ртом їжею, він проричав «Забирайся!». Наляканий скаженими вогниками в маленьких налитих кров'ю очах, Ламфан поспішно позадковав з кімнати. В 20 хвилин по-другій полковник доїв свій лич. Він піднявся жирними, неслуханяними пальцями, він розстебнув блискучі гудзики свого мундиру, зняв його і кинув на стілець. Далі він підійшов до дверей і відчинив їх. Важкою, розміреною ходою пройшов по коридору, спустився по всходах у кімнату, де Денхан все ще лежала прив'язана ременями до сталевого столу. Два коти терпляче сиділи навпочепки по обидва боки дверей. Вони встали, коли побачили полковника. «Почекайте тут», – розпорядився він, «поки я покличу вас». Полковник відчинив двері і зайшов у кімнату, щільно причинивши двері за собою. Він намацав вимикач і повернув його. Мучимо, обпікаючи світло вдарило хан. На кілька секунд осліпило її. Опісля вона побачила полковника, який дивився на неї зверху. Вираз його обличчя викликав слабкість. Стів, стів, нестямно повторювала вона. Прийди і врятуй мене, будь ласка, прийди і врятуй мене. Але вона... Знала, що стів не прийде, настала мить, котру вона чекала, коли лежали в темряві, і знала, що вона настане. Це була та мить, заради якої вона вигравала час, збирала сили для свого мовчання. Воля її напружилась. Ви не змусите мене говорити, сказала вона собі. Щоб він не зробив зі мною, я буду мовчати. Я хочу, щоб стів виїхав. Я хочу, щоб він був щасливий зі своїми грошима. І стів, стів, не забувай мене, думай іноді про мене. Коли полковник схилився над нею і поклав на неї руки, вона пронизло, закричала. Два коти знову опустилися на впочіпки. В коридорі було прохолодно і спокійно. Їх нічого не тривожило, оскільки кімната, в котру зайшов полковник, була звуконепроникною. Літак і Сномпеня прибув до Сайгона в половині третьої. Блекілі чекав в автомобілі, коли його брат пройде митний і імміграційний контроль. Він примушував себе не дивитись в бік стоянки машини, де зупинився чорний «Сітроєн». Машина їхала слідом за ним від клубу. Він уже розрізняв двох детективів, що в ній сиділи. Він знав, що вони з управління служби безпеки. Це переслідування не лякало його та трохи нервувало, якби вони мали факти проти мене, переконував він себе. Вони б не марнували даремно час. Вони перештували його. Він почав звикати до переслідування, яке вже не викликало панічного бажання втікати. Спочатку він хотів полетіти з Чарлі і Джеффом на Гелі але це означало покинути не тільки клуб, але й «Юлан». Занадто багато грошей вкладено у клуб, щоб тікати при першій ознаці небезпеки. Чарлі Лі вийшов із аеропорта енергійною ходою успішного чоловіка він спрямував до автомобіля. «Все гаразд», – запитав Блеккі, відкриваючи дверці. Чудово привітався Чарлі, зовсім ні про що турбуватись. Блеккі вирушив на шосе. Він кинув погляд у дзеркало, чорний Сітроен повільно рухався за ним. Блеккі не кваплячись, повертався до Сайгона. Він не сказав Чарлі про автомобіль, що переслідував їх. Для цього ще буде час, коли вони приїдуть. Больну розповідь Чарлі по те, як йому вдалося домовитись Лі Откінсом. Тут не буде жодних несподіванок, завершив Чарлі. Він заслуговує на довіру. Тут Блекі кивнув. «Коли ти відпочинеш, – сказав він, – я думаю, тобі варто зустрітись і поговорити з Хан. Не хочу посвячувати їм деталі, але попередньо, щоб на 10-ту годину вона була готова. Переконай її не брати з собою багато речей. В'єтнамські дівчата не люблять розставати зі своєю власністю. Шкода, що ми повинні з нею возитись, – проговорив Чарлі. Це неминуче, американець без неї не поїде, я в цьому певен. Автомобіль підкотив до Клубу. Коли брати вилізли з машини, Блекі помітив, що чорний Сітроєн вже зупинився трохи подалі на дорозі. Він не помітив ЮЮ, котрий стежив за ними за тіснистого дерева напроти клубу. Коли чоловіки піднялись по сходах і зникли з виду, ЮЮ вставив і пішов недбалою ходою, тримаючи руки в кишенях, перетнув дорогу і зайшов до Клуба. Він побачив, як Юлан вийшла за декілька хвилин до приїзда Блекі і його брата. Йому прийшло в голову, що в клубі може нікого не бути. Він отримує можливість підслухати розмову братів і це підкаже йому, як поводитись далі». Безшумно рухаючись, він зайшов до клубу. У великій залі нікого не було. На вшпиньках він перетнув майданчик для танців і наблизився до дверей, що вели до кабінету Блекі. За ними чулися голоси. Притуливши вухо до дверної обшивки, він прислухався. Блекі розповідав брату про те, що за ним слу... стежить служба безпеки. Чарлі слухав зі зростаючим неспокоєм. Мені незрозуміло це, сказав Блекі. Якщо вони мали якісь докази, вони парештували мене. Не може не мати жодного відношення до шефа. мабуть, справа пов'язана з валютною спекуляцією в минулому році. Мені це не подобається, сказав Чарлі. Я думаю, тобі краще поїхати зі мною. Тут, можливо, нікого немає, але ти не повинен ризикувати. В гелікоптері буде кобіна на чотирьох. Я думав про це, але що стане з Юлан? Якщо я поїду, їй ніколи не дозволять виїхати. Упріч втім повернуся і подрімаю. так Вночі мені не доведеться поспати. Юю безшумно підійшов до дверей. Його худе зле обличчя освітились хвилюванням. Він сховався за портьєрою, що прикривала вхід на кухню. Він чув, як Блекі і Чарлі вийшли з кабінета. Блекі провів брата до входу в клуб. Не думаю, що вони поцікавилися тобою, сказав Блекі, та будь обачний, щоб тебе не вистижали. Коли брат спустився по сходах, Блекі повернувся до кабінета. Він подивився крізь ставні. Два детективи все ще сиділи всі троє. Він бачив, як його брат стрімко пішов по вулиці. Ніхто, здавалось, не звертав на нього уваги. Сла слабкий звук позаду змусив його різко повернути голову. У дворях стояв Юю, він посміхався. Хелоу, містер Блеккі!» звернувся він і пройшов у кабінет, зачинивши за собою двері. Блеккі відчув небезпеку. Як довго цей щуряк був у клубі? Чи чув він що небо? Що тобі треба? Я все чув, містер Блеккі!» сказав Юю. Мені потрібен мільйон пястрів з вашого сейфа. Якщо ви не віддасте його мені, я скажу тим двом детективам, що ви знаєте, де знаходиться Джеф. Ви знаєте, що вони зроблять з вами, якщо я розповім їм. Це. Блекі замусленно подивився на ЮЮ. Це був стрункий і жилавий хлопець. Але Блекі не сумнівався, що коли хлопчина трапить йому до рук, він не без зусиль пореться з ним. Він міг би вбити хлопця, у нього не було вибору. Він знав, що рано чи пізно йому доведеться вмертвити цього хлопця. «Який мільйон піастрів?» – спитав він, невимушено наближаючись до ЮЮ. «Про що ти говориш?» Юю здивовижно змійною спритністю вхопив з кишені на стегні ножа. довге лезо загрозло облизнуло. «Не наближайтеся», – сказав Юю, – «ви тільки віддасте мої гроші». Обличчя Блекі покрилось потом. Від ножа наповнив йому відчуттям страху. Тут він згадав, що в сейфі лежить револьвер. Його глушник зараз придасться». Він міг би відкрити сейф, прикинутися, що виймає гроші, схопити револьвер, повернутися і вистрелити. Блекі зобразив, нерішучісь, він не рухався, розглядаючи Юю. Покваптесь, вигукнув Юю. Дайте мені гроші. Блекі знизав плечима в знак покори. Він дістав за кишені ключ, перетнув кімнату і відімкнув сейф, щоб потрапити. Ти до сейфу він мусив стати навколішки. Широка спина приховувала його рухи. Рука обхопила ручку револьвера, коли Юю безшумно підкрався ззаду. В ту мить, коли Блекі підняв револьвер і напружив м'язи, щоб швидко схопитися, страшний біль між лопаток пронизав його. Револьвер вислузнув з руки, і він повалився вперед. Біль повторився, коли Юю знову вдарив його ножем. Друге. Трохи пізніше п'ятої години в кабінет Ламфама задзеленчав телефонний дзвінок. З вигуком роздратування Ламфам поклав перо і взяв трубку. Він прислухався до сволюваного голосу в трубці. Те, що він почув, позбавило його здатності рухатись. Він запитав, ви впевнені в цьому? Тут не може бути помилки. Він почув, як голос ударяє в Понку. Затим він сказав «дуже добре» і опустив руку. Він довго сидів, тупивши стіл, тіл, опісля піднявся і швидко рушив по коридору до кабинету полковник Ондінг Хака. Він постукав і зайшов. Кабінет був порожній, ламфам потовтався в дворях, спохмурнів і оглянув кімнату. Він бачив мундир полковника, що лежав на стільці і відразу зна... догадався, де той міг знаходитись». Він поспішив до кімнати для допитів. Два коти, що охороняли двері, допитливо на нього подивились. Полковник там, один із них кивнув. Ламфан повернув ручку і розчахнув двері. Він ступив у кімнату, поспішно закрив двері перед допитливими поглядами котів. Полковник швидко повернувся і нестямно на нього подивився. Ламфан поглянув з полковника на стіл, рот його зжався. «Забирайся, гай!» – полковник. Ви маєте негайно виїхати, сер, сказав Ламфан. Він казав чітко і швидко, півгодини тому підписаний наказ про ваш арешт. Ви звинувачуєтесь у вбивстві жінки Майтан танхло, водій джипа, котрий убив її, дізна... зізнався, що діяв по ваших інструкціях. Полковник подався вперед і вирячився на Ламфана. М'язи його великого обличчя несподівано обм'якли. Вони не можуть арештувати мене, прогорчав він. Ніхто не може мене арештувати. Наказ, підписаний президентом, точним, Ламфан. Вона сказала вам, де ховається американець. Полковник прихилився до стіни. Він виглядав змученим і розбитим. Я не можу зрозуміти цього, сказав він. Його голос був повний Що б я з нею не робив, нічого не могло змусити його Говорити. «Така жінка, може, вона дійсно не знала?» Ламфан знизав плечима. «Якщо ви зможете добратися до аеропорту Б'єнхуа, у вас з'явиться можливість вилетіти до, до Пномпенян, поради він. Може, вони не здогадаються точити аеропорт, їхати треба негайно. Поки він говорив, у коридорі почувся тупід. Чоловіки перезирнулись. Ламфан знизав плечима, він відійшов подалі від полковника, мов, не мав до нього жодного стосунку». Двері відчинились і на порозі з'явився інспектор Нго Клін. Позаду нього стояло четверо поліцейських, озброєних гвинтівками. Інспектор перевів погляд з полковника на тіло, що лежало на столі. Він відчув, як від жаху, що стихуслося у нього в животі. Він повернувся і знаком наказав поліцейському пошикувати в кімнаті. Він сказав на полковника «Арештуйте цю людину». Коли поліцейські оточили полковника, інспектор звернувся до нього. В ім'я республіки я арештовую вас за вбивство Майлан хто. Ви будете звинувачені у вбивстві цієї жінки на хан Ліквон. Він повернувся до ламфана. Ви теж арештовані, як співучасник обох убивств. Він кивнув поліцейським. Виведіть їх. Полковник Ондікак випростався і розпарав плечі. На чолі ескорту він вийшов із кімнати, за ним шкандимав ламфан. Інспектор покликав одного з котів, котрі здивовано стояли біля входу. Принеси ковдру і накрий цю жінку, велів він. Коли кат пішов, інспектор наблизився до столу. Він був справжній католик і в цьому не збереглося трохи жалю. Він осенив хрестом труп хан, потім, повернувшись, вийшов з кімнати і закрив за собою двері. Третє. Чарлі Лі стояв на порозі кабінету брата і, не вірячи очам, дивився на те. Тіло блеке, розпростерте біля відкрито сейфу. Минуло кілька хвилин, перш ніж він змусив себе увійти до кімнати. Він закрив двері і зачинив їх, потім підійшов до брата і переконався, що він мертвий. Потрясіння одразу слабило, зістаріло його. Він підійшов до столу, сів, він закрив очима обличчя. Закрив обличчя руками і заридав. Блеккі був частиною його життя. Тепер він відчував самотність і беззахисність. Без брата він не міг уявити свого майбутнього. Проте потрясіння потроху проходило. Він раптом збагнув, що тепер, коли Блеккі мертвий, не треба буде ні з ким ділити 2 мільйони американських доларів. А з такою сумою грошей він міг би і за брата сміливо зустріти з життям». Звівшись на ноги, він відійшов до сейфу і заглянув до середини. Він побачив револьвер і витяг його. Швидкий погляд присвідчив, що мільйон піастрів зник. Якийсь негідник убив Блекі і забрав гроші. Але ця втрата не дуже засмутила його. Все пішло так, не як задумано. Він поговорив з дядьком Нхан, котрий розказує йому, що Нхан арештував і повезли в таємну поліцію для допиту. Ця інформація вжахнула його. Він поспішив додому, щоб попередити брата, що небезпеці не тільки притулок Джеф, але й сам Блекі, що хвилини може бути арештований. Чарлі не сумнівався, що приведена під тортури дівчина викаже їх усіх. Залишався нікчемний шанс. Захопити діаманти, якщо він буде діяти швидко, слід взяти автомобіль. Блекі негайно їхати в Фуадамот. Треба відвести Джефа до умовленого місця приземлення. Вони почекають там прибуття гелікоптера. Він вважав, що буде це буде фатальною помилкою розказати Джефу про арешт хан. Краще сказати, що Блекі привезе її пізніше. Коли прилетить гелікоптер, він постарається переконати Джефа полетіти. Якщо він відмовиться полетіти без неї, тоді він буде. Повинен убити його. Чарлі покролав револьвер в портфель, довгий глушник не дозволяв сховати його в кишені. Він зупинився, щоб подивитись на труп брата. Його думала думка мучила про те, що буде з Юлан, коли вона побачить Блекі, але він не мав часу чекати її повернення. Я напишу із Гонконга, сказав він собі, стараючись заспокоїти своє сумління. Він запросить її приїхати жити з ним. Притиснувши портфель Ліктем, Чарлі вийшов із клубу і подався до автомобіля Блекки. Він кинув поглядом настоявшу неподалік поліцейську машину. Два детективи байдуже подивились на нього і продовжили га читати газети. Його цікавило, чи поїдуть вони за ним, але коли він від'їхав, побачив, що чорний Ситроєн не рухався. Чарлі добрався до Фуадамота після п'ятої години. Він зупинив машину біля фабрики і пішки попростував до маленьких. Він поспішив низ по сходах і відкрив двері. Чарлі зайшов, злегка вклонившись Джефу. Я, Чарлі, Лів. промовив він. Блекі, вам говорив про мене? Так, чому ви тут? Що-небудь сталося? Нічого особливого, відповів Чарлі. По дорозі в Одамот він ретельно відрепетував свою брехню. Однак вам необхідно негайно їхати. Блекі чув від мого друга із поліцейського управління, що відомо місце, де ви ховаєтесь. Поліція вже виїхала, щоб арештувати вас. Джеф зацепінил. Звідки вони дізнались? Я все поясню пізніше, запевнив Чарлі. Ви повинні негайно їхати. Не можна гаяти ні хвилини. Ден Хан. Вона в безпеці, про неї турбується Блекі. Через кілька годин вони до «Якщо вам треба щось взяти з собою, будь ласка, візьміть. У мене тут машина, ми мусимо їхати негайно. Ви є певні, що вона в безпеці? Звісно, будь ласка, поспішіть». Джеф стояв, не знаючи, що робити. Далі двома стрибками він збіг по сходах у свою спальню, покидав речі у портплет. Револьвер поліцейського він ховав під сорочкою. Впевнившись, що з жерстянка, в якій зберігаються діаманти, знаходиться в кишені, він підняв портплет і рушив до дверей. Зупинився, оглянув кімнату. На столику біля ліжка стояв маленький буддай слонової кістки, котре йому подарувала Нхана. Jeff uh підійшов і взяв його. Вона сказала, поки він зі мною, зло не торкнеться мене, подумав він. Краще забрати його. Смішна, забобонна дівчинка. Вона бажає мені добра. Він засунув буду в кишень сорочки, і спустився до Чарлі вперед передпокій. Почекайте тут, мов, в Чарлі я підгоню машину до дверей. Ви ляжете позаду на підлогу. У вас не має бути видно. Поки Чарлі підганяв машину, Джеф намагався заспокоїтись і оцінити, які наслідки буде мати розкриття його сх Хан і її сім'ї. Безумовно, будуть неприємності. Що я зробив цим людям, подумав Джеф. Я божевільний самозакоханий покидьок. Чи в безпеці хан. Чарлі нетерпляче натиснув кнопку. «Сирени. Я навіть не зможу попрощатися зі старим», – думав Джеф, виходячи під пекучі промені сонця. Якби я мав трохи мужності, я б лишився тут і передав його про небезпеку, коли він повернеться. Чарлі відкрив двері і поманив Джефа. «Швидко сідайте, звели вин. Згарайчи від сорому, і пробіг по стежці і, зіткнувшись у три погибелі, ліг на підлогу автомобіля. Чарлі зачинив дверці, увімкнув газ і автомобіль рушив. В той час, коли машина шумом мчала по запрошеній дорозі в бік Бенкета, Джеф, Думав про хан До прибуття гелікоптера лишалося ще 5,5 годин. Багато що може статися за цей час. Раз чи два Чарлі зупинився, щоб поглянути на карту. Він пояснив Джефу, що майданчик для приземлення має бути недалеко. Проте до того часу, поки він нарешті знайшов точне місце, була вже майже сьома година, і почали густішати сутінки. Він відразу зрозумів, що... Це буде підхоже і надійне місце. Густі зарості бамбука півколом підносились біля занедбаного рисового поля. Випалена сонцем чорна грязюка зробилася твердою, де було дуже зручно для приземлення гелікоптера. Кущі і дерева ховали рисове поле, і його не, можна, і його не видно було з дороги. Коли машина застрибала по кочкастій землі, величезні, як летучі миші чорні і лимону кольору бабочки, вилітали з бамбукових заростів. Налякані цаплі здійнялися в темнюче небо. Чарлі зупинив машину і виліз. За ним рушив Джеф. Ноги його затекли, тіло боліло після поїздки в скуцюбленому положенні. Треба підготувати два великих вогнища. Запропонував. «Джефрі. Пілоту легше буде нас помітити. Коли ми почуємо, що він наближається, ми запалимо вогнища». «Він не пролетить раніше, ніж через 4 години», – зауважив Джеф. «У нас ще купа часу. Звідки поліція довідала, що я знаходжусь у старого в домі. «Вас бачили у вікно», – відповів Чарлі, згадуючи, що її говорив Блекі. «За відомості про вас було обіцяно винагороду. Селянин, який вас бачив, сповістив про це». Джеф прокляв власну необережність. А, але як ви дізнались про це? У Блекі в поліцейському управлінні є хороший приятель, збрехав Чарлі. Що тепер буде зі старим? Не тривожтесь, з ним нічого не зроблять. В газеті, в якій пропонувалася винагорода, не доходить до фото Звідки він міг знати, що нами цікавиться поліція? Джеф відчув маленьке полегшення. Чарлі сказав, що йому хотілося почути, і він легко з цим Погодився. «Анхан, де вона? Їй ніщо не загрожує. Вона з Блекки. Колись темніє, бляки привезе її сюди. Він відійшов в обік. Давайте складати вогнище». Поки вони займалися цією справою, Чарлі роздумав, чи може він переконати американця поїхати без Дхан. Це ризиковано. Він може відмовитись. Чарлі розумів, що було б безпечніше вбити його до прибуття гелікоптера. Він не зміг би вбити Джефа в присутності Откінса. Откінс шантажував би його до кінця життя. Він подивився на рисове поле, де трудився американець. На темнічому небі виділялась його масивна фігура. Чарлі вирішив почекати, коли стемніє. Тоді він зможе непомітно дістати револьвер і, коли джерел наблизиться до нього, в притул з нього вистрілити. Він скаже Откінсу, що пасажир передумав і не поїде. З Откінсом він добереться до крат'я. До ранку він буде в Гонконгу з діамантами вартістю в 2 мільйони доларів. Він був радий, що має збирати хмиз для вогнища. Це відволікало його від думки про Джефа на початку дев'ятої чоловіки завершили свою справу. Було так темно, що Чарлі насило відшукав автомобіль. По вогнику сигарети він бачив, як Джеф прямував через поле. Він відкрив дверцю і почав намацувати на. Підлозі машини портфель, але не зміг його відшукати. Спітнівши від страху, він забрався в машину, вимкнув підсвітку і подивився на підлогу. Поглядом божевільного портфеля там не було. Він би міг присягнутися, щоб перед тим, як сісти в машину, поставив на підлогу портфель. Можливо, портфель вивалився з машини, коли він вилазив. Він, мабуть, вивалився. У темряві показалась фігура Джефа. «Чому ви вимукнули світло?» – спитав він. «Нас можуть побачити з дороги. Холодний, спітнілий піт заструмував по обличчю Чарлі справді, мовив він, наручіто спокійним голосом. Мені слід було подумати про це. Він виліз з машини і обережно шарив по землі ногами, стараючись знайти портфель, проте нічого не знаходив». Він зробив кілька кроків назад і знову почав рухатися і не шпорити по землі ногами. Коли має приїхати хан? запитав, наближаючись до нього із-за машини Джеф. Що, коли він наткнеться на портфелі? Коли... Чарлі подумав про це, його серце забилось так шалено, що він задихнувся. Якщо він підніме його, то через тонку шкіру портфеля він промацає револьвер. Він пішов Джефу назустріч, щоб не пустити його до цього місця. «Вона не запізниться», – збрехав Чарлі, – «вона буде близько 11». -й. Джеф поглянув на годинника. «Чекати майже дві години, посиджу в машині». «З другого боку», – вказав йому на сидіння водія, – «вам там буде зручніше». «Я хотів би трохи випити», – сказав Джефф, підходячи до машини з боку пасажирського місця. Казна скільки чекати. Чарлі нагнувся і поспішно обмакав руками траву. В темряві нічого не було видно. Очі застилав під. Він обшарив землю під машиною, наскільки міг дотягнутися. Та також не було портфеля. Раптом він почув голос. «Гей, що це?» З її щемливим почуттям страху Чарліс догадався, що він, очевидно, набачно на штовхнув портфель і той упав на пасажирський бік. Джеф виявив його. Він обіг автомобіль. «Це мій портфель», – заявив він, – і голос тремтів від переляку. «Дайте мені його сюди, будь ласка». «Почекайте хвильку», – прозвучала в голосі Джеффери. Шучість змусила Чарлі замерти на місці. «У вас там револьвер. Навіщо він нам знадобився?» «Це пілота», – відчай проговорив Чарлі. «Він віддав його блек, і я обіцяв повернути. Віддайте його мені, будь ласка». Підозра пронизала Джефа. Він відкрив портфель і витяг револьвер. Пальці намацали довгу трубку глушника. «Віддайте мені його, будь ласка», безнадійно», – безнадійно повторив Чарлі. «Ні, я віддам його пілоту», – сказав Джеф. «Мені не подобається, коли повсюду валяється револьвери. Сідайте в машину». Рухами старої людини, Чарлі відкрив дверцю і сів. Джеф сів позаду. Сидіть спокійно, попередив Джеф, я стежу за вами. Від розпачі Чарлі ледь не заплакав. Все, за що він не брався, впродовж останніх 15 років закінчилось невдачею. Він ще не вмів робити справи, чи був природжений невдаха. Він не мав більше сили. Якщо б він не загубив портфеля, підходяща штука для вбивства проговорив Джеф Ви думали вбити мене чи не так Ніколи я не думав про це з гідністю промовив Чарлі Навіщо мені вбивати вас Сидіть тихо і не рухайтесь при найменшому